Un dels del pont I parlaves i parlaves de la llar dels teus records, aquella casa tan blanca amb així de jardinada, una parri molt geranis situada al llostre crepuscular del nostre poble, on el cel quiet és encantat pel preixavi de qualcun color massa meravellós per ser anomenat, però que no obstant pot atrapar-se i atesorar se en la memòria. Parlaves de flors que brillaven pàl·lidament amb llum pròpia, del sol i d'uranetes, de veus de nens jugant a bales al carrer i ja són ben pujats i s'han fet grans. De l'eco llunyà del campanar de la plaça d'Arfila, parlaves dalt de la vestida, com un paleta més en la construcció d'un dels darts del pont de la història, trabocat, fent una cabriola entre la generació de l'avi i la meva. De què és la traïdoria? La història no, és, no està escrita als llibres i la pàtria és la infància, diu no sé quin filòsof ponent enllà, com si el riu no de bellesa a la mar, malgrat tot. Hem perdut bous i esquelles, cert, però ben desada dins la vella arqueta tenim la primogenitura que ens llegaren els majors. Els barcelonins no són andreuents. De les llunyanies cal recuperar i renovar també tots aquells antics compromisos entre la ciutadania i la corona catalana-aragonesa, clar que sí. Amb solució de continuïtat, tota l'administració local del Regne Unit es remunta al temps del rei Artús i qüestions dinàstiques a part, la verdadera causa de carlinades i de molts mandolarismes nostrats del segle XVIII foren la reacció contra el desplaçament dels centres de decisió i gestió i és que les distàncies se paren irremediablement. El decret de 1897, que ens va agregar a Barcelona, i el decret de 1716, la nova planta en què s'humilia la nació catalana, són la mateixa prepotència, igual jou de món nostre. Readrecem-nos! Companys, d'una vella idea meva recupero la divisa. En lluita per batre'ns contra la realitat, les barricades són precisament les nostres contradiccions. La peripècia esdevé procés interior, llei del nostre braç per ocupar espais perduts en seculars decepcions, i no cal cercar fora morada, en els vastos camps de l'anecdotari Sorg, un enemic inexistent. Participa al Congrés de Sant Andreu com un paleta més en la construcció d'un dels arcs del pont, que, finalment, al riu de Vall de la Mar visca Sant Andreu Lliure Ramon, cap a peus de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar En referències eh, els espanyols no són catalans d'en Ferrer i Gironès i ens somiem de Lluís Llach